Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu, as-salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa sahbhi ajma'im Allah në më dhuwara falënderoj, më bëtëm për të indhim dhe faalë kërkuj Më në rësallallahu dhadhë dhe bëkimetë allahu të shafri muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bi familjeti shokët dhe të gjithë dhë të gjithë në rukhën të vë dhërdi në fundë të kësaj bota Të ndrëu lhe zërë Në dhërdojmë edhe sëtë me ljeni Allahu të mëdnuar, me komentinë e surës El Kafirun. Tësini komentë kemi filluar, javë në kaluar. Dhe kemi thënë se Allahu Gjellival në këtë surë, surja e abesimtarë dhe atyre që nuk besuënë me Allahu në si duhet e muhuan pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem, Dhe se në këtsur Allah Gjallahu Ala e obligoj pejgamberin sallallahu alai sallam që të distancojt për tjune. Dhe këto përmandën kufit e besimit. Dhe si besimtari duhet të jetë, duhet të tëtë në besimin e duhur, largë gjdo besimi tjetër që e kondërshtojnë besimin Allah Gjallahu alai. Në fëllim të ksejsurë, Allah o tha, «Kull ja ejjuha el kafirun!» Thuaj, të johë ja Muhammed. Thuaj jo të gjitha tyre që nuk kanë besu në ty. O ju më huës, o ju pabesimtar. Dhe kime i thënë, në takimin e kaluar, se qëfar në kuptanë kjo që Allah o i thëtë pegamerët dhe të thëmë thuaj. E qëfar ti thëtë? Me qëfar të drejtuat këtyre më huzve, kësaj kategorijet të njezën, me qëfar të drejtuat? La e abudu ma ta abudu. Unë nuk adhuraj atë që adhuron jo. Se përket kësaj fjale, djetarët kanë përmend në disa transmitimet që tregojnë se këtë distancim i pejgamberit sallallahu aleyhu sallam me këtë fjallë La a abudu ma te abudun nuk adhroj atë që adhrojnë ju është një loj përgjigjeje në kërkesën e korejshve të mejkës dhe dhe kjo realisht është një përgjigje e cila ishte kërkesën e tjyre kërkesën e korejshve të mejkës po sa e pa anasë nuk kanë mundësi më ndal Muhammedin sallallahu alajhi wasallam se njerzit po i bindën, njerëzit do të thotë apo pajtohen me këto mësime që vjen nga te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Filluan çë të propozojnë disa lloj kompromise marrëveshje. Mirë në rregull, s'po shkon kjo këtu. Duke shpift për të, duke akuzuar për të, duke i ndalë njerëz këto s'po funksionon. Kalojm tash në një opsion tjetër. Cili është ai opsion? Erran tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa nga elitarët, kokat e muhues vetë mekus, Qorejshve. E than pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam, "Çfarë ta mërmënia që ne të bujmë në marrveshje?" Që realisht t'i japim fund këtij mospajtimi, që t'i japim fund do thotë të, të, të, të, të lashëve tona ve të mirëmi vesh rreth një mënyre të caktuar të besimit dhe të adhurimit. Andaj i propozuan pejgamberit aleyhis selatu vesselam që një vit, një vit plot ata kanë Kami dhjyla, kan madhuruar te Allahu. Don kam i braktis idhë të dyra, s'kan madhur idhuj. Një vit kanë mend dëgju Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, një vit kanë madhuru Allahun xhella xjalul. E, kërë të kalen një vjetë, pas ta i pejgambesën bashkë me ta, adhuranë zotët e ty në përë. Një vjetë, kështu një vjetë ashtu edhe, a rrimë dirët e njëllëj marveshje, a rrimë dirët e njëllëj kompromisi. Kështu ataminuan, kështu i, i përpozuan pejgambirit sër Allahu a.s. E Allahu gjerë lewala si përgjigjën e këtë gjerkesë ta, o ju më huasë. La a abudu ma ta abudun Unë nuk adhuraj atë që adhurën jo Unë un e kur nuk mund me bo këtë dheper Ju një vjetë Pa asë për një qastë, asë për një moment Unë nuk kam mundësi Besimi imë nuk ma lejanë Që unë të adhuraj atë që adhurën jo Kësuri me dëvertejtë Sikurës e ka përmenë dhe ndoës disa regullat të rëndësyshme të besimit nga snikimi cikët dhe në takimit e kaluara se besimin e Allahun Gjellat Gjellaluhu nuk është tjerë vësh me besumë diqka nuk është tjerë vësh me pranu diqka por besimin e Allahun nëmkuptojnë edhe refuzim të diqkafit dhe pranim të diqkafit nëse besimin e Allahun kome të mpranim por nuk ka refuzim Nuk kam mohim, nuk është besimi që në rrushëmaj. Për nështë i kërështën këtë ajat. Kora ishë të tanë, na për po i besojëm Allahot, që është përthuti. Po edhe ti besojë Zotëve tonë, që apri shpunëkja. Na për po këthejmë kahti, ti këthë u këhna, përbohëm po bashkë. Në dhëtë, ti mos e mëha Zotin tonë, e Zotin tonë pranaja. Mirë, për po pranaja Zotë tonë, mos i mëha. E Allahu Gjellera tha qartos, La a abudu ma të abudun. Jo, kë kuptimi jua i besimit është i papranushum, është i refuzushum, nga se besimi i drejt në Allahun, refuzan besimin dhe adhurimin e qdo gjëje përsa Allahu Gjellera Gjellera Huk. Për këtë arsia të nërozër, një nga shtyllat themelora dhe më të rëndësrmet e besimit në Allahun është sinceritetit që besimtarët tjetër i përkushtuan dhe i dorëzuar vetëm Allahut një as kujt tjetër. Për këtë arsye, çështja e besimit te ne është shumë e ndihshme. Shumë e ndihshme. Disa kohë herë ne mos mësimanojëshojm pak për të madhe, pse ne reagojm? Pse ne reagojm? Do të thonë, ëh, uh, në një herë pse për ne është e papranueshme çë për shembull krahaso Zotit dësorti si hinore, bequri hinore më janë admiret, por çka ka gojë atë? Mirë zoti është një, po dhe po nebi kjo është e papranueshme. Megjithse aq është i sinqert besimi ju në Allahun. Aq është i pastër besimi ju në Allahun. Aq i bindur se Allahu është një Zot, nuk ka tjetër, dhe është i vetmi që meritet të adurohet. Aq jemi të sigurt dhe të bindur, saçi so çdo tendencë me ulkun nga kjo në trazaneve, në shçetson neve. Na, na bën të papranueshme kët absolutisht. United Roza, jo për shembull, në një rit thjesht mi i dhon tipe para të hyj të, të asaj që është hyjëora. Jo dikujt tjetër, pejgambera mi i dhon. Është e papranueshme për neve kët. Për shembull, nga krijesat e Zotit. Ne si besimtarë e dojmë pejgamberin e asaj më së munda, po, nga krijesat e Allahut. Më i dashnë për neve është Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Me gjithat, me gjithë këtë dashmërin që kemi ndajti, respekt që kemi ndajti, a në lejohet neve që me ngritë manalët se njeri dhe mi adhonë disa cilësi hunore për pegamersëm, a në rejohet neve? Jo. Shikëni vetë pegamersëm, nësaj so është i ndishmë këtë, është guptu të në rozër rëndësin e besimit në allan gjëndë lëvohana dhe rëndësin e refuzimit të gjithë dëgjeje që a duhet posë Allahut. Një dit në të prezins të pegamirit sallallahu alësëm, prezisti një njëri e tha një fjallë. Cëlla është aje fjallë? Tha, qka dënë Allahu dhe i dërguar i ti? Dhe i dërguar i ti? Në onë bohë të po. Për. Përgambarë është në thë, në stu i kështëto? Kull masha Allahu ahde. Të u qka dhe Allahu veq? Jo ne, qka përëzimu me zotinë. Për. Përgambarë është, pas ndodhë qka dhe naja. Në ndodhë qka dhe në zotinë gjëlle u alë. Muhammedi alihi së ta të nuk e din te të fshehten, gajbin, nuk e din te. Pos aq, aqë se sa emësante Allahu. Allahu emësante. Në i përnë nga betë ati, nuk dente. Dhe mësimi Allahot dikend për mes shpaljes ka marë fund me vdekën e pejgamberit sallallahu sallam. a të sallallahu. Dhe ne i shtëlam të nëzërë bestytni që një losin besimin janë më dhëritë shumë të qërtuara. Bënë pjesë në mëkatët më të mëdha. Për shambu, Duaja lutja Lutja Edhe kurejshte me kës lutëshin Madje i lutëshin edhe Allah Gjellar Gjellar Hu Mirë po këtë e bënin me disot deformime Për shambull Ata nuk i lutëshin Allah drejt për drejt Ata i lutëshin Allah për mes diso idhujve të saktuar Nga se mëndonin Sa ata nuk janë të denjë Nuk janë meritor Me lutë Allah në drejt për drejt Përvec se përmes në dërmjecimit të diso shpirtave të mirë që ata besonin në ta. Kështu ishte të difërmi tyne. Kur e ishte mekës nuk e mëhanin egzistencën e Allahun. Ata besonin se Allah e egzistan. Nëse Allahu dërshman për këtë. Nëse te ata i pyjtë, Allahu thotë. Kusht i ka kryuar ata, ka mehunë Allahu. Nëse i pyjtë, kusht ju fornizan juve. Kusht ku i desë për juve. Allahu, ata këtus kam pas problemë. Por problemin e kam pas të mos vendosja e kufive të besimit. Ata e kanë pas të hapur besimin, kanë besuar në Allahun, po edhe ka, ka, kanë kanë kanë leju që të ketë mundësi të adurohet ana dikush tjetër pas Allahut. E këtu ka pejgamberi Zot, më vendos kufinin. Kaq. Ata e kanë pas të hapur, ka pejgamberi Zot më vendos kufinin, jo. Deri këtu është e krijesës. Për teksoj vije, nuk i tako në askujt posë Allahot. Andaj beteja peygamberi ta legjës me kurejshte me i kësë, nuk ka qenë rrëth egzistimit të Allahot, po ka qenë rrëth kurfidhe ku ndahët Allahon nga kryesa, ku ndahën kompetensat, ku ndahën të drejtat, ku ndahën obligimet e kësë më rratë. Në kemë obligime të i prindve? Ne kemë obligime nda njërë tjetërit Ndhe i vlaun, dhe i motërës, dhe i këjshive Kemi obligime Mi për gjitha këtë obligime e ka një kufi Nuk duhet që këtë kufi me ushtri Dherim pa kufi Ne kemi respekt për njerëzit A kemi respekt për Muhammedin Alehi Sotës Po kemi respekt Kemi respekt maksimal Saj përket respektet nda njerët Mirë po Respekt ju ndaj pejgamberi sa shumë, a ka kufi, ka kufi, nuk është i pa kufi shumë. A ndaj këta kufi të respektit, këta kufi të obligimeve, këta kufi të adhurimit, të besimit, ka ome vendos i vendosë pejgamberi sa shumë, që kjo e korë roli tina, që njerët mos me i përzik kufit, mos me i tejkalu kufit, po me qenë brenda kufit, bërë. Qa që ka njëso beteja, së so luftat, bojnë për kufit, kjo është e jemja. Ma di, ma di nëse ndonjë, do të thon, ë individ apo grup njerëz apo shtet tenton ilegalisht me ufut në territorin e një tjetër, ai është i vetë çka bën, dërmen masa me u mbrojt me dëbunga territori i ti, tij, nga se ke hyrë te kufini i jam. Njerëzit. Nëse ti kusht po shpëtonë hin paizën tonë, ç't vetë ta qendirin e meran. Çka bën ti? Tenton me nxjerr për jashtë. Nga se është, ai është dhunues. A i pohin, pa të drejt në pronën të ndër. Po të i kalonë kufit, apo? Po të i kalonë kufit, në njerëzë, nuk e tolerojmë asken me i kalonë kufit, në njerëzë. E po qysh pra me tolerojmë që njerëzë me i kalonë kufit, më Allah në gjëllë huala? Vale. A nuk është kjo absurde? Ti për shambullë, nuk e lejen dikush me boha i gare pa kufime të ju, e lejen? Na ka pak, boj me e gare me zvetilë shumë, a ma dikush pa kufime boha i gare. A i thush, e ke kalu kufinin, e ke tepru, thejmë ja po, a thejmë e ke tepru, po Dikush për shambu, me kalu kufinin, në, në ndonjë, uh, uh, edhe, edhe dëmë me të shkaktur A i të pak me shkaktur, të shme të halal, a me kur e tepram, e ke kalu kufinin Në gjithë mu ne mbrohemi, kur kalot kufinin Nga se ne i dim kufit me zvete E po e dim kufit më së një dhe mësë Allahot E dim qka i të kënë Allahot E për më në mësu qka i të kënë Allahot Dhe ku jënë kufit Ku dalohet Allahu gjallohona nga kryesat Sa i nuk është si kurse kryesat Për mi bu këtë dalime dhe mi vendus të ta kufit Ka afi ga më vini sëllë Allahot sëllëm E pikrish kura ishte me e kës Si kam ku pëduk të ta kufit A qka i të kënë Allahot Ja ka ndon idhive A qka i të kënë idhive ja Kam bo pështelime, kas Ndërso për me Silë regull dhe disciplin Karë pegamberi sallallahu alaihi sallam Dhe Allah u gjallohola Pikresht me vendos në kufive Të besime, të adhurime Të raporteve, të deturimeve Të obligimeve Ka vendos regull në tok Nga se regull i përsa këtu në bëzën Kufive Andaj Allah u tha Wa la tu fësidu fil ardi Ba'da islahiha Më zbëmi shkatrime, te i kalime në tokë pasi nje e kemi regulluar, kemi vendosë kufi. Allah ka vendosë kufi. Kufi në raport me te. Nuk bëndi me Allah muzit që ushë dushti. Ka regula. Kufi pas taj edhe në ushim. Jo që ka dusht me angra po, a ka kufi? Po, a, a ka kufi? Po. Ju që është dushë më veshë, ka kufi edhe këtu Ju që ka dushë më folë, e kështu më rrë Përndaj këja jetë, la a abudu ma ta abudu Ka arme i vendosë kufit Se ju kërë ishte me kësë, këta kufit si kuptani Ju si dini këta kufit Ju e keni pa kufit E unë kam arme i vendosë këta kufit Përndaj, oferta juaj për mosht e pa pranushme Së ne pranen këtë ofertë nga se besimi jam në Allahu në Gjellaluhu dhe adhurimi jam dhe Allahu të bare këtëra kufizohet dhe nuk lejohet me dhe përtum brana këti kufini diçka qka i takon kryesës e nuk i takon Allahu Gjellalu, ta. në Gjellaluhu nga po e kunder ta këja jetë gjithashtu të nërëzër kras që në japë mësimin e kufizimeve dhe respektimi të kufive Në mësënë edhe qëka tjetër. Kur Allah Gjellewala tha, La a abudu ma ta abudun. Kur e bëri këtë publike, për i gameri sallallahu sallam, unë nuk adhuraj atë që adhuraj njo. Së mujmë me bo këtë. Që fa në nënkuptan këtë gjithashtu? Krasë, besimin e Allahon, si kurse të seka. Nënkuptan, pranimin e dishkafit, po edhe refuzimin e dishkafit. Nëse besimin e Allah në vetëm pranim Dhe është vetëm pohim Po s'ka refuzim, nuk është besim Në besim që s'ka kufi Q'ka dë vjen pranon ka, Nuk është këj besim Besimin e Allah në gjelë lë është Pranim i një kufini caktum Në refuzim që ka ka për të i kufini Dhe në gjithashtu kujet në e më kumtu se Në besimtarë, në muslimanët Kemi regula, kemi standarde Kemi format caktuar atë të adhurimit Allah Gjallahu Allah Nuk kemi në ujë për huazime Nuk kemi në ujë me, me i lakmonët dikujt Për shambull në në njënë formë të adhurimit Nuk kemi në ujë, pëse? Dhe kena të nevër, së kemi në ujë Ne muslimanat Në rafshën e fes Në rafshën e adhurimit Besimit, nuk kemi në ujë për Imitim Nuk kemi në ujë në Danigera Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte duke kalua pranë një vëne dhe aty pranë atij vendi ishte një drules i madh që i dhujtorët asaj kohe kishin një bindje se është i shajtit kishin bindjes se është i shajtit dhe i varnin shpatat e tyne në atë lisë. Kërdo një me luftu, i varnin shpatat dhe këshin bindjen se këllis jep forës atyre dhe do t'jen më goditës në luftat më armejqët. Bështu të mi, me virë shpatën dru. Ata kështu besonin. Po disa besimtarve tri, tri, ata i kshin ende fidan besim. Si këshin kuptu mirë të kufi që falim për ta. E lakmuan kët formë të durimit, e lakmuan. Dhe than ja rasulullah, "Ij'al lana zatan wat kama lahum zatu anwat." Sa u dërgoi Allahut, na caktoi në një listë, si këta që kanë kët listë. Ne na spodëm të listi ty në syna, kena puna me listyna, ama dhëmi në listë na apo dikon. Dhe, dhe ragoj ash për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. T'u kuptim, subhanallah, Allahu akbar. Allah është i pasër nga këto njolla. Në nuk kemi nevoj për këtë mëjtëm. Në nuk kemi nevoj me i varë shpatat dikon. Gasi ne kemi formën tonë. Si kërkojmë dim, si forcojme, si ju në kurajohme. E kështë mëral. Kjo është le a abudu ma ta abudu. Në kemi sistem të adhurimit. Nuk pranën shtim. A asë nuk leham paksim. Që kjo është feja jonë e ka plëcu Allah Gjallahu Ala. Astu kemi nevoj me hjek diqka nga sistemi adurimit, nga se e prishim me hjek. Po astu kre mundësi meshtu në te nga se e prishim. E prishim, dhe du. Për shambull të e në vëzërën. Shambull i thjeshtaj, me dalimet shumë të apërsa për ilustrim. E ke pa, për shambull, uh, një pajisë që ka baterië. Ata që e kam bua të pajisë e kam para pa, se kjo bateri të të të mi pa, kjo pajisë pa, të mi pas dujë baterië. Të mi aftushme për me funksionizu pajisën. E kam para pa o që ashtu, e kam bua venin për dujë baterië. Ti dënë mi shti tri baterië. Më kom me afortë. Apo. Duk e të ndu me shti tri baterië, ti me prish vene për ato dyja. Së punan ta një momë. Pse? Pse këtë ndu me shtu, Batin e tretë, e prish, se nxanë e thëmë pajisëve nuk e tentu me e futë batin e tretë nuk e nxanë Mirë doka te për dy batin e tretë shumë hargji me dy batin e tretë ja hek një, veç një bol, a punan? Jo ja s'punan, a ja veç me dy punan a s'punan me një, a s'punan me tri Me tri ka mundësi e ngarkon është tensionin në altë e djekë pajisën, me një s'funkcionan dyj taman kushe ka caktu këtë taman a e që ka po pajisën, në po? Ai she kam marru, a e ka saktu? Ka kaç voltazhi duhet të punoj? Çi kaç? O normal ke pun? Normal. Gjithçka është këtu. Edhe në fe Allahu xhallahu ka vendosur kaç. Nëse do të mbar shumë me shty, diçka del për soi më sapo. Kur tenton të me fut batinë po, e terves, apo? Ai njëherë do të del, sen. Mial shufani këto dy të sapo. Normal apo? Në në fe ton kur na më shty diçka që s'është për soi me zor, nuk e nzan. Insistojmë do të menzirë Dhe qka qka është për, thie, për më të meshti Dhe qka qka është përtheje E atëre në buon matmeqë mat Më dhikëm së Allah Gjellewala E kjo është gabimot Ose për shambull Me jikë së funksionan Allah Së punan Nësë Allah Gjellewala ka kompletua A i kërë kër për për gëmërzëm U urnua që dhëtë La a abudu ma të abudun Kras kufive Kras Kras Dhe të të Mohimit dhe pohimit që duhet me pas besimi është edhe një loj Deklerate publike se Unë e kam sistemin e adhurimit Të silur nga Allah o gjallë u ala Asë nuk me menzirë një shka priti E asë nuk me palinë ti me furtë një shka në te Nuk kam një përhazime Asë për imitim Më mjefëtoni ajë që e kam unë Andaj nuk këna mundësi me bu më në marveshja Se në një vjetë në një vjetë Nuk shkan kjo puna për, për Nuk shkan kjo Nga se ne kemi sistem t Në kimi rregulla ka durimet. Fëja jonë është fëja disiplinës, fëja rregullave, nuk është fëja kaosit. Nuk ka sfaj tekeve, nuk ka fëjë çefeve. Nuk mundun të fen tonë kush çka don me thon, kush çka don me bë, kush çu shdon me apo. S'mundun me ka rregulla. Nuk ka pasmësi kështu as pejgambësa më apo. Përse më leni Allahu xhallahu xalahu. Prandaj ne nga këtu duhet marim, nga të marrim rrugë nga këy ato çe çeka. Shumë dobi që mund dali për të të vazhdojmë ne enda me komitimin e kësajsore. Mirë po, këja jetë sot që thash, në a abudur ma, të abudur. Nuk adhuroj atë që adhuro njërë. Në jepë mësimin e, të rësisë të besimit e duor, të përmbledhur në pohim dhe mohim, në pranim dhe refuzim dhe praktisje, në model të përkryer të adhurimit, në sistem të përsozur që nuk pranën shtime, asë nuk pranën mëngësi dhe gjithashtu të ne e më kuptu se kjo fejë, kjo adurim, kjo besim e bëm besimtarin krenar dhe të pavarun nga besime dhe mësimit e tjera nga se kjo deklarat la e abudu ma te abudun pa dushmë se mbil në zemë besimtarit një, një loj Kënëria, një lej kënësia, një lej privilegji për besimin që ka në allan të vare këtara. Së kam nevojnë përkërkan heqë, në kam allan gjelë në gjerë u. Nuk kam nevojnë une që të shkajtë të këfilen vare, e që të shkajtë të këfilen druni, e që të shkajtë të këfilen hekri, të këfilen ure, së kam nevojnë, së kam nevojnë. Pse? Gësa e kam zotin tem, i cili më kam su, që është me e thyrë, që është me e lutë, që është me kërku për ti, me aftën lidhe me të. Allah e ka hapë komunikimin e drejt për detë me të. E pëse me vendosë dërmjëtësime? Pëse me vendosë? Pëse me shku lartë kër kam më të zime kënë gëtë? Pëse? Në së kam nevojë? La e abudu me të abudur. E lësë Allah e ndëjt për detë. Nuk kam nevoj me lutë, Allah e më përmendu një varë kërkes, nuk kam nevojë më të lidh për ai dikun, s'kam nevojë. Nuk kam nevojë për asgjë nga ato besutjet e njerëzve, nga se unë e kam Zotin e Tar. E kam rrugën e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, ka ardhur me i largu këtë besutni, me largu këtë, do thotë uh, uh, mendlehçi, djersha nuk i pranon logjikë dhe arsyea njerëzit. Ti më shtruan me të bindëm Allahun një i Allahut, njëj, cili është i vetëm, i cili na ka dhëruar me mundsinë e besimit të drejtë në Zotin te bareka taala. Në kjo është reagimi pejgamberit, edhe pse ishte i dopt meke, edhe pse ishte do të të i shtypër meke, me që i thatë shtypja jashtë me fizike, nuk e mboshtë kanarin e brenshmet të besimtarit. Apo më nukur i shtypër jashtë, s'ki forcë, i dopti, por kjo nuk nuk nuk kupton që të mboshtesh edhe në brendi, në brendi ku është besimit të mbanë me qenë gjithmonë krenar, i qenru shumë stabil në rrugën e lagjëllora, nga se ti ke besu në landë të La a abudun ma ta abudun Nuk adhruaj atë që adhruaj jo E vazhdojmë enda me dobi të këti ajete dhe ajete me në vazhdimësi Edhe në gjema të arshma Allah Gjallahu Ala në udhzovët në besim të drejt Në mundsovët Allah Gjallahu Ala që të kemi besim të duhur i cili Në mësën qëfar të pranojmë dhe qëfar të refuzojmë Në mësën kufit e respektit të besimit të adhurimit të gjdo gje Që ne kemi në i për të kufit dhe mos me i te i kalu kufit Por prand aqufeve të caktuar nga Zoti i të bardhë kota. Vullallor na bofkë namë kët besim. Allahu xhelalu na bofkë me vërtetë të ndihemi të nderuar të privilegjuar me kët besim dhe që ky besim na mson pastaj edhe secilin si në këtunjo me një jetë edhe të kalojmë provat e shtë e llojshme të kësaj të kësaj jete. Do të shpërndemim me kaq thellë fund. Oh Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam ismi kehera.